Hat SZÓLJON! Hat SZÓLJON! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hat SZÓLJON! HADT SZÓLJON! Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti Anno Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a klubrádióben benne, az Annó Budapest az Önök alázatos narrátorával, Punks Nöded Miklóssal most egy kicsit meg vagyunk lőve az elkövetkezendő egy órában, mert hogy egy egyrészt tartott a klubrádió Rádió gyakorlata, és mindenki a 24 95, illetve 24 06 számot azért hívja, hogy felajánlásokat tegyen a számára. Viszont ez a szám azonos azzal a számmal, ami az emberek be telefonálni az Annó Budapestbe, miközben Hallgatják a műsort, hogy elmeséljék, hogy milyen emlékük kapcsolódik egy-egy adott épülethez, vagy épületegyütteshez, térhez, utcához, városrészhez, vagy művölődési központhoz, vagy szórakoztató központhoz, vagy Petőfi csarnokhoz, mert hogy a Petőfi csarnok lesz ma az annó Budapest témája, Szóval, a, igen, tehát ha most azt mondanám, hogy akik felajánlásokat akarnak tenni, azok most ne hívják ezt a számot, akkor saját magunk ellen dolgoznánk, tehát a, a, a Klubrádió Radio továbbélését akadályoznánk meg, úgyhogy hát nem tudom. Telefonáljanak a kedves hallgatók, és esetleg, ha van kedvük, közben akkor ajánljanak fel egy kisebb-nagyobb összeget a Klub Radio gyakorlatára. Cserében megígérem, hogy nem fogom énekelni a Kánon című szongot, ami méltán ismert és népszerű az elmúlt 24 órában, vagy 48 órában. És 1985-ben egy Kartágó koncert nyílt, Kartágó nyílt meg a Petőfi csarnok, és most egy kicsit olyan leszek, mint Juhász előd a zenebutikban, hogy odafordulok Tardos Péterhez élő rockzenei szakértőnkhöz, csak most itt egy kicsit fordított a helyzet. de Miklós fordul oda, Ligeti Nagy Tamáshoz, a volt Magazin főszerkesztőjéhez, kulturális rock történeti szakértőnkhöz, hogy elmondja nekünk, hogy miért volt a legjobb hely Budapesten. A hvg.hu néztem ma délőtt egy összeállítást, amiből az derült ki, hogy a 24 legjobb magyarországi koncert fele az a Petőfi csarnokban zajlott. Tehát a kedves hallgatóknak, ha van élményük, emlékük ezzel az intézménnyel kapcsolatban, és nem fontos, hogy csak koncert legyen, mert engem például nagyon érdekel az űrhajózási kiállítás is, amit én sohasem láttam, de azt olvastam, hogy csak ősztől volt nyitva. Nem, nem, nem, hanem tavasztól őszig volt nyitva, mert a fűtéséről nem tudta gondoskodni. Szóval, ha valaki elmeséli nekem azt a kiállítást, azért is hálás leszek, plusz aki betelefonál rádiós műsorvezetők kollégák közül, és elmesél, hogy mit vásárolta. Pece, a bolla színpadán annak is örülni fogok. Tehát 2407953, vagy 2406953, hello Tamás. Hello Robin, üdvözlöm a hallgatókat, és két dolog. Az egyikén éppen külföldről jöttem, az aminek semmi jelentősége nincs, plusz nem voltam beteg, tehát nem tudtam hallgatni a klubrádiót kórházban. Mi az a Kánon? Anondal. Figyelj, a, figyelj, magyar a, megígértük, küldjük a nótát, egy kicsit figyelj. Értem, értem, értem, értem, akkor ez egy kívánság is. Igen, van. most már, már megy is. A város, ég a ház is, nem is egy ház. Na, erre, erre gondoltam. A klubrádió Aha. legjobb hangjai énekelték fel ezt a szongot. Ezt nem tudtam, egészen kiválóan hangzik Igen. a Pecsánat színpadára, egy színpadok volt, ott a hely. A másik dolgok, pedig a Pecsával kapcsolatban a Carthago koncerta nem voltam ott. Igen. Egyébként is, hogyha valaki a Pecsába járt, vagy a Pecsába elment egy koncertre, akkor két okból nem emlékszik rá. Nem. Egy okból emlékszik rá, mert baromi jó volt. Igen. valami olyasmit látott, amit soha életében azelőtt, meg talán azután sem. A másik pedig azért nem emlékszik rá, mert nagyon jó volt. Tehát ugye a, a, a, a Petszak koncerteken voltak olyan előadások, amelyek több, zene történetileg érdekes dolgok voltak, és voltak olyanok, amelyek buli történetileg érdekes előadások voltak, ez a kettő keveredett a pecsában mindig. Ugye ez egy, ez egy nagyon furcsa helyszín volt, csak a berlini Vád tudnám összevenni, az is egy ilyen park közepén, vagy tehát ahogy a neve mondja egy erdők közepén álló szabadtéri színpad volt, ahol azért mentek ki a németek, meg a nem németek is, többek között mi is, mert egy fantasztikus környezetben lehetett zenét hallgatni, vagy hogyha nem már, már meguntad a zenét, vagy, vagy túltöltött a zene, vagy túltöltötted magad akkor ott le tudtál heveredni a parban. Tehát ez egy, ez egy, ez egy ideális helyszín volt ahhoz, hogy jól érezd magad. Kevés volt ilyen a városban. Minden helyen zárt volt, minden hely nagyon ellenőrzött volt, minden helyet hely, lehet, hogy jobban megközelíthető volt, de ez pont azért volt jó, mert tenni kellett azért, hogy láss valamit. Általában teltházasok voltak ezek a koncertek, általában olyan előadók jelentek meg, akik a, a nagy ö, színpadokra, vagy arénába, vagy koncerthelyszínek uh -huh. lennetek be. Hogyha most valakinek lenne bármilyen emléke, például a Zenekar Budapesti koncertjével kapcsolatban, természetesen fizikailag értelmezhető emlékre gondolok, egy darab körkeven bólójából egy ö, elfogyasztott ö, fejhús után szájat, szájnak emléket áll, állító szalvét a Moszkva téren, hiszen utána a zenekar oda mentek. A Nirvána soha nem ilyen, Magyarországon a legendák szerint, de a Pecsában igen. Igen. Tehát, amikor, amikor még nem volt érdekes a Nirvána, mert, mert nem ők csinálták a legfontosabb dolgokat a zajból, vagy a zajokból, akkor a Nirvána össze. Talán a ott fesztiválon, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos is, hiszen a, a Petsa emlékei azért jók, mert az ember így így megéli azokat, de ugyanakkor évekkel később, és ez nem ma volt, el is felejti őket. De baromi jó ráemlékezni, rá hogy ott voltam. Tehát a Petsa egy olyan zenei helyszín, ahol nem, nem igazán a zene érdekes, uh -huh. hanem a zene egy kicsit, és az, hogy ott voltál. Tehát Hogyha szemülne velem valaki a Pecha-akori közönségek, közön, tehát a közönségéből, akkor nem biztos, hogy megismerném. De lehet, hogy lennének olyan jelek, amiben felidézhető lenne, hogy igen, én ott voltam a névvványnál, igen, én ott voltam a Facebookon, no igen, én ott láttam a King Crimson-t. Robert ment a a Ledsefelim soha nem járt Magyarországon, mert nem is járhatott, ugye a zenekar. 70-es évek, 60-as 60 évek vége, 70-es évek eleje és közepének fantasztikus terméke, a Robert Plant például volt a Pecsában, és ez fantasztikus dolog volt, amikor benéztem a színpad mögé, még nem kezdődött el az előadás, és egyszer csak láttam, hogy a Robert Plant volt rohan a, a, föl a színpadra, ugye be lehetett látni a, a színpad mögé, és láthattad az Istent, amikor megérkezik eléd. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez furcsa hely volt, Sokan talán nem is emlékeznek arra, hogy, hogy a legjobb koncertjeiket volt. Tehát neked melyik volt a legjobb koncerted egyébként, ha, ha, amit a Petschában láttam? Hát ami a legnagyobb, hat, ami a legnagyobb hatást gyakorolta rám, az, az majdnem biztos, hogy az Ánstürcenen a hajba után volt. Ja, e... igen, igen, igen. Hozták azokat a furavasakat, gondolom. Hozták a furavasakat. borgonyokat, és, és mindenféle. Volna. A? Igen, igen, a... igen, igen, igen. Biztos, hogy együtt eh, voltunk jelen eh, Nikkéve első budapesti Hangversenyen, igen, 1994 igen. késő nyarán is, arra pontosan emlékszem, mert úgy emlékszem, hogy talán Pós is ott volt, és, és, és biztos, hogy, hogy ott láttam Allen Ginsberget a, a színpadon egyszer, valamelyik hobókoncerten. Nyilván akkor járt itt Magyarországon, amikor forgatták a kopaszkutyának a még vállalható epizódját, és, és akkor volt itt a, a mester, és valamit ott játszott ezen a fura hangszeren, amit már egyszer a Pál Figyörű meg elmondott nekem, hogy hogy hívják. Amit igen, igen, igen. Olyan, mint majd ha a harmónium, de jut, igen, igen, harmónium, de nem harmónium. Majd el kell olvasni a Nix című regént, és akkor abban benne mondja az Ellen milyen hangszeren játszik. Én már elolvastam, csak nem jött eszembe. A Pecsában az volt a legfontosabb, hogy a lehető legközelebb kerültél ahhoz, akit szeretsz, vagy akire kíváncsi vagy. Ez nagyon ritka szerintem a pop hogy szinte meg tudod érinteni a, az előadót, vagy, vagy a bálványodat, vagy a hősödet, vagy a nem tudom én idet, akit abban a pillanatban szinte mindenedet minden odaadna, és a csak az egy ilyen hely volt. Tehát az, az, az nagyon fontos szerintem a, a pop hogy a, a távolsága lehető legkisebb legyen azok között, akik a színpadon állnak, és azok között, akik előtte. Tehát hát már már... Különbözik a zenétől, e, igen, nem különbözik a rockzene a komoly zenétől. Igen, meg nem különbözik a rockzene a... Hát nem is tudom, hogy hogy mondjam, hogy hogy hívják most a zenét. Tehát minél távolabb van tőled valaki a színpadon, annál nagyobb a látvány, uh -huh. de szerintem annál kisebb az élmény. A, a... pedig olyan volt, ahol a ahol az élmény az, az, az úgy megtalált, és hogyha nem voltál rajongó, akkor is megfogott. Nagyon-nagyon közel voltál, nem voltak még azok a... Ez lehet, hogy ma jó lehet, hogy ma nem jó, nem voltak azok a biztonsági uh -huh. kockázatok, ami miatt a közönséget el kellett távolítani a zenétől, ami aztán szerintem a zenerobására van, de hagyjuk, mert ez nem a Petsa, hanem ez van, féljen ilyen zene történet. Utolsó rövid kérdést, találkoztál élő emberrel, aki, aki látta Körtkobant Budapesten? Találkoztam élő emberrel, de elfelejtettem, hogy ki volt az élő ember. Hiszen az előbb említettem, hogy a, az élő ember az nem a legenda része. A legenda az, az mindig egy, egy. Hát nem is azt mondom, hogy halott, de távol lévő ember, ez kapcsolódik, és ez vonatkozik a közönségre is. Tehát a Pecsában a közönség, vagy, vagyis a közönség a legenda része tudott lenni, vagy a legenda részévé tudott válni. Persze jó lenne találkozni egy embert, de de a szemtanúk azok hazudnak. Tehát én szívesen állítanám, hogy találkoztam vele, találkoztam mással, <gül> együtt tudunk haza a, a, a kisföld alatt in, de ez nem igaz. De ja. Akár igaz is lehetett volna. Tehát azért fontos a pecsa. Egy, azt pedig így szeretném elmondani, hogy a pecsa lerombolása, betemetése, megszűnése és a legendája között semmiféle összefüggés nincs. Magyarul? Lehet, hogy jót tett, magyarul lehet, hogy jó tett a pecsának, hogy, hogy nincs többé. De miért? Egy legendával kevesebb. Nem kell annyi legenda az életben. Aha. Há... Az emberek nem legendákkal foglalkoznak, hanem... Hát azért, a... azért, azért inkább legyen az, én ezen még elgondolkozom egy kicsit, hogy ez, ez valóban így van-e, és akkor ezt majd megbeszéljük legközelebb. Hát persze, és a hallgatók elmondják, de remélem, hogy, hogy ugyanazt, vagy majdnem ugyanaz, de egy, egy, egy másfél interpret, állása, amit én mondok, hogy a Petsa az egy legenda. Okay. Ebben a zenében, a pop zenében a legenda a legfontosabb. A legfontosabb erény. Beszélünk. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Én is viszont Légeti Nagy Tamása volt maga az én főszerkesztője, volt az elmúlt néhány percben a vendégünk. Egy kicsit bevezettük a hallgatókat abba a legendába, amit a Petőfi csarnok jelentett. 24 93, illetve 24 nyilván hallották a hangunkban azt a lelkesedést, amihez ehhez az intézményhez kapcsolódik, vagy ezekhez az emlékekhez. Úgyhogy tegyék önök is, hogy hívjanak és meséljék el, hogy mit láttak és mitől adlóztak meg a pecsában haló Jó napot kívánok! Helsinki! Köszönjük! Helsinki! Helsinki. Nem. Ja Jó, jó, mert van egy hallgatónk, aki azért hallgat bennünket minden héten Helsinki-ben, hogy tudja, hogy miért ment el ebből az országból. Ja, hát én nem helsinki uh -huh. vagy, csak innen a hetedik kerületből. Kész csók. Én ahhoz szeretnék egy kis adalékot, ami a, a Petőfi csarnok előtt állt, egy harang, Igen. láb és alatta egy időkapszula. Ez nekem azért fontos, mert ugyan én nem szerettem a tőfi csarnoknak a, a, a, a építészeti stílusát, ez a műnépies motívumokat, de végülis ez a haranglábehez illet, és ott átgált magában, meg lehetett kongatni ezt a különleges harangot, ami, ami, ami... rajta függött, uh -huh tehát ez egy, ez egy tényleg különleges szabadalom harang volt, egy alumínium 5 ötvözet, és hát már se a harangláb, se a harang nincs. Visz, visszakerültek Erdélybe, ha jól tudom? Nem, egyáltalán nem. Ha, ha nem. Egyáltalán nem. Ennek az lett a sorsa, hogy ugye nem véletlen, hogy, hogy miért tűntek el, hiszen a Pecsa mint tudjuk, a Városligetben áll. Igen. A Városliget pedig uh, igazi dúlásnak a helyszíne mostanában. ez az egyik első áldozat ez a bizonyos harangláb és harang volt, amit nem tartottak karban. Már nagyon sok éve, szegény harangláb már düledezett, és <kül> hát uh, én, uh, mint ligetvédő, már sok... Uh, ajánlatot bekértem, próbáltunk olcsó ajánlatot kapni arra, hogy hogyan lehetne ezt a haranglábat kicserélni, felújítani. Uh -huh. A vidéki ácsmesterekkel próbáltunk boltolni, hogy meg megszámolják ezt a dolgot, amikor is hirtelen 2017 nyarán ezt a harangot onnan elszállították. Leszerelték a haranglábról a harangot, és elszállították, mint kiderült, hogy ö, tehát a, ennek az ingatlan fejlesztő ZRT-nek az egész eltüntetése benne van a, a műsortervében. Ő ezt nem tartja fontosnak, hát ha egyszer a pecsa eltűnt, akkor ennek a harangnak, haranglábnak és a vidőkapszulának sincs úgymond szerintük semmi, ö, ha, Hagyj vitatkozzak mi, önnel, és, és, és csak azért, tehát önt, mint ligetvédőt, tehát maximális elismerésem és tiszteletem, csak biztos, hogy az elmúlt 24 órában olvastam egy cikket, hogy a két eh, alkotó eh, örököseinek kérésére ez visszakerült okay. eh, eh, Erdélybe ez a Harangláb. Nem, nem Erdélybe, Kincsesbányban Kincsesbány... Erdélyben ha, van. Hanem? Ez egy magyarországi falu, egy mm. alumínium, vagyis egy eh, bauxit falu. De hogy akkor oda került a... vissza? Oda került, nem vissza, hát oda került. Uh -huh. Az a történet, hogy az ingatlanfejlesztő ZRT ezt, ezt simán be akarta tárazni, uh -huh. ezt a harangot, és az alkotóknak az unokája egy alapítvány élén, úgy gondolta, hogy ez már mégiscsak sok, uh -huh. és hogy megtárgyalta az ingatlanfejlesztővel, hogy akkor ő ennél sokkal méltóbb helyet keres neki. Értem. És én is úgy gondolom, mindannyian úgy gondoljuk, hogy valóban sokkal méltóbb helyre került azzal, hogy egy bauxitbányász falunak a lélek harangja lett. Uh -huh. Szerintem ez egy nagyon szív gondolat volt. Nagyon szív. És ennyiből kerül vissza, ja, hogy bauxitból van, és hogy oda került mert a Alunnyi anyagának megfelelő obo helyre ez Oborzi Edit, és Jenei Tibor munkája volt ez. Így, Egy pontosan. speciális alumínium ónötvezési technikával készült, és valóban akkor én raktam rossz, rosszul össze a fejemben a térképet, mert valahonnan azt gondoltam, hogy hogy ez Magyarország határain túlról érkezett ide, de akkor hál' Istennek nem, nem. én tévedtem, illetve nem, az, nem. az nem öröm, hogy tévedtem, nem. de hogy, hogy oda került vissza a örökösök kérésére. Azt tudom, hogy az a két műanyaghordó, amit 1987. január 3-án egyfajta időkapszulaként helyeztek el, és tudom, hogy a, a, a Benkő Omega Zenész is valamelyik friss Omega albumot rakta bele, de hogy igen, belekerültek. Igen, igen, igen, de hogy belekerültek friss újságcikkek. Én megpróbáltam mm -hmm. megnézni, hogy 1987-ben mit írtak az újságok, és a Pest megyei hírlapot lapozgattam. Ma. Hát azt gondoltam, ma, hogy, hogy nem kár érte, de biztos, amikor 2037-ben kinyitják az időkapszulát, akkor örülni fognak és el fognak csodálkozni azon az emberek, hogy jé, nagyjából ugyanúgy írnak, mint most. Ha érti, hát, mire gondolok. Igen, értem. Az a helyzet, hogy ugye ez az időkapszula uh -huh. is veszélyben van. A haranglábat nem sikerült, illetve nem is volt már értelmes fel újítani, hiszen nem volt ott Aha. a harang többé. A haranglábat pedig ledózerolták 2017. októberében. Hiba. A ingatlan fejlesztő ZRT embere is úgy sítjávitték, összeaprították, kész Úgyhogy most az időkapszula helyét Éppen semmi, sem jelzi. Igen. Januárban, 2018. januárjában avattunk ott egy táblát, ami megemlékezik a pecsáról, az időkapszuláról, a harangdó a Nagyon és szépen arról, köszönöm. Hogy a, hogy a közös kulturális örökségünket mencsük meg és óvjuk meg, nem úgy, hogy építünk a helyére egy nagy múzeumot, hanem ott azon a helyen hagyjuk az idó, időkapszulát, ahova 30 évvel ezelőttiek szánták, és hogy majd akkor ássuk ki, 2030 amikor ennek szépen. itt lesz az Igen. ideje. Köszönöm jó, szépen. egyébként a Facebookon van egy esemény, mm -hmm. amit még annak idején csináltak valakik. 2036, nem tudom miért a dátum, 2036. szeptember 23-án, 16 órára van az esemény belőle, a idő a kiásása. Csak Ott leszünk. Ér, írja be a naptárba, M jó? Már meg is tettem, viszont hallásra. Kész csókom. Vissza a jövőbe. 24 07 30, 24 30, egy másik kedves hallgató van a vonalban. Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én vagyok. Igen, üdvözlöm. Köszönöm szépen, Szabó Pál vagyok. Én egy vissza a múltba szeretném elmesélni. 57-be, 56 végén, 57 elején, amikor itt végül lett a felfordulásnak, külföldön nagyon sok adakozó csomag, főleg ruhanemű cipő érkezett, és ezeket a Petőfi csarnokba őrizték a kerületi rendőrök. Apukám a Pukáv kerületi rendőrbácsi volt, és ő is mint egy őr, ott őriztem, majd aztán egyszer csak a Jóisten engedélyével az ott őrző rendőrök családjaikkal bemehettek, és egy kupasznyi gondyszer szedhettek ki maguknak. Én De várjon, kaját... akkor, akkor, akkor még nem Petőfi csarnok volt akkor is Betőfi csarnak volt. Én úgy tudom, nem, egy a nem, nem, nem, nem, ez azon volt a csarnakhoz, vasvázas szerkedettel. Ez biztos, ez a haraggáb is volt volt, mert ott le vagyok alatt a fényképező, de lehet, hogy nem ez volt, hanem vagy Betőfi csarnak, ez nekem úgy maradt meg, segítsen. Uh -huh. uh, már is segítek, mert uh... 1855-ben már a városligedben rendeztek egy kiállítást, az országos általános kiállítást, és e, valóban ezen a környéken e, voltak. A, a, tehát volt marad, maradvány, de egy a maradvány, Lehet, hogy a a igen. Várcsokkal. Jó, magas volt, tudom, mert hegybe álltak ott a ruhák, a cipők, a pokrócok, a takarók, uh -huh. sajnos sokoládi nem volt benne, de viszont én nagyon sokáig az általános iskolában a svájci síbakancsal dicsekedtem, és a bricsesznadrággal, uh -huh. amit onnan hoztam, és kiröhögtek az osztálytársaim, de viszont nagyon szép emlék volt, és hát ennyi örülöttek, ha? hogy elmondhattam. Én, én is örülök, hogy elmondhattam, mert így ehhez kapcsolódva majd hamarosan el tudjuk mondani, hogy 1855-ben ott készült egy, ez az iparcsarnok, igen, ami csatlakozott. a lehet, lehet. Igen. Ami hát majdnem olyan, mint a Petőfi csarnok um, iparcsarnok. És akkor azt lebontották sejésten lett a Petőfi igen, csarnok, igen, ez igen, a kőkeretes. Igen, igen. És az 1985-ben adták át ezt az intézményt. É. Na, akkor én az elődjében öltözködtem fel anyámokkal együtt meg a tesómmal. De így is összeáll a történet. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Én is köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont hallásra. 24 07 95 3, 24 06 Örömmel adom át a szót Suba Krisztának, és arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy a Petőfi Csarnokkal kapcsolatban, akár az iparcsarnokkal kapcsolatban, ha megyünk vissza az időben, mint ahogy az imént tettük az elmúlt néhány percben, akkor tegyék ezt önök is, és meséljék el, hogy mit láttak, mit csináltak, miért nem emlékeznek arra, hogy mit csináltak a Petőfi Csarnokban. A zenekar mindig irányítja. Közönségét. tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyen olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egy ilyen ruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Anno Budapest, az ismeretlen főváros és punk De Miklós. Elhúztunk a Pecsába, 2407-953-52406-953, a Petőfi csarnok a mai Annó Budapest helyszíne, és egy kedves hallgatóm elmesélte a telefonnáló, a telefont felkapó kollégáknak, kismáriának, hogy, hogy az egykori iparcsarnok vázára épült a Petőfi csarnok, tehát úgy függ össze, az utolsó betelefonáló, illetve a Petővi csarnok, mint épület, tehát 2407953, vagy a 240693. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó, jó nap. napot kívánok! Üdvözlem. Szabolcs vagyok. Nos, az előbbi felhívásra telefonáltam csak, Aha. hogy létezik-e olyan ember, aki legalább ismert olyat, aki látta <gül> kobeint a Petőfi csarnokban. Csak most előzetesen még annyit, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mivel zenész, előadó, művész, szerző, stb. és még és sok burszit is lennék, és még soha, soha, de soha nem telefonáltam be a Blue de most ez annyira megtetszett, egyébként lelkes hallgató és rajongója vagyok nagyon sok műsornak, ez annyira megtetszett ez a Petszernokos dolog, hogy és amikor meghallottam azt, hogy valaki a Uh, felemlegette a King és a Nyirvánet, tehát egyszerűen olyan lázba jöttem, hogy most először életemben be kell telefonálnom. Mert hogy ismerek is, meg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nagyon-nagyon sokszor játszottam a Petőfi csarnok színpadán belül, kint is, uh -huh. és mint néző is 30-40 koncertet láttam ott. sajnos semmit. koromnál fogva, mert annyira nem vagyok öreg, még sajnos, hogy láthattam volna uh, Kört kommentot, de nagyon sok anekdotát és storit hallottam a zenésztársaimtól. Konkrétan például egyik Viktor László Vikla, az, aki a szexepil a basszus volt, aki ott volt azon a hominózus koncerten, és egyébként mondta, hogy botrányos volt. László Viktor a, volt a, az Etának is a gitárosa. Igen, azt hiszem ott pont az Etával játszottak, és nem is a szexepil mert nem tudom. Akkor, még nem, volt, akkor még nem is volt szerintem Szexepil. Igen. És van egy kultikus fotó, uh -huh. a nyugati McDonald's, akkor már megnyitott, és ott van egy olyan kép, ahol Kurt Cobain, és azt hiszem nem Dave Grohl, a, aki most a Foo Fighters énekes gitárosa, és akkor a dobos volt, de még nem is tudom, hogy a Petsába egyáltalán ő dobolt -e, meg a Chris is, aki utána azt hiszem szenátor is lett Amerikában, ők egy -két nem vannak a nyugati McDonald's-ben, ilyen lepukantuszban, és György Péter, aki az EMI Music Publishing-nek, most, vagy nem tudom, pár éve még volt a vezetője, ők egyképpen vannak. Akkor a nyilván egy ilyen semmilyen amerikai zenekar volt, a nyűt, pólós, kinyúlt, pulóveres fiúk jöttek, és Vickla az, hogy nekünk mesélte, hogy botrányos volt a koncertet, Gerjet, rosszul szólt. Nem volt jó Éxite. állapotban az, az énekes a körtkomen. volt, elképzelhető. De hogy annyit mondott, és az volt a legnagyobb tanulság az egészből, hogy mondta, hogy így be kellett mennie, és nézte, és azt mondta, hogy ez, ez valami valami. Nem tudom, hogy ez érthető -e, de hogy itt, itt van ebben valami olyan, amiből elképzelhető, vagy, vagy nagyon nagy valószínűsége lesz valami, hogy valami sugárzott le valami a színpadról, és volt valami olyan töltet az egészben, mert hogy a technika nem tette lehetővé, hogy ők így igazán kifejezzék magukat. De hogy volt valamilyen az egészben, ami azt mondta, hogy a mai napig is, tehát amikor utána ő látta már a hár évvel utánai uh -huh. világsiker dolgokat, hogy egyszerűen azt, azt lehetett érezni, az ott volt a levegőben, és még azt szerettem volna az egészhez hozzáfűzni. Tehát elve György Péter és Viktor László tapsoljuk meg őket, hogy ők Mi, biztosan láttak, és találkoztak is velük. Nem az esztéta, hanem a másik, a gyepül. Nem, nem, igen, igen, bocsánat, tehát a, a, úgymond a fiatal, igen, a, igen, a, igen. a kiadó, zenei, zenemű kiadó, hangfelvétel kiadó, és hogy ez fontos, hogy a nem ők is hozták el. Aha. Hát ők már érezték a korszellemet, azt hiszem pont György Péter intézte valahogy, hogy, hogy a nérvána ide eljösen. Egyébként nagyon-nagyon sok kultikus zenekar volt úgy itt, hogy akkor még most nagyon de senkik nem voltak, a Féknomor előtt a System of a Down, stb., tehát olyan, olyan koncertek. Én pont ezért, megmondom őszintén, én a Liget projektnek nem vagyok annyira nagyon ellene. Uh -huh. A fák miatt igen, és kutyatartó vagyok, és ezt sajnálom, odahordjuk a kiskutyánkat, stb., stb., de amúgy én, ha mint a Bécsi múzeum és stb., én támogatnék egy ilyen dolgot. De azt, hogy ezt Egyrészt így teszik, hogy konzultáció nélkül, és nem is akarok politizálni, de a másiknek, hogy a pecsát, tehát egy ilyen kultikus helyet nem lehetett valahogy ebbe az egészbe beleintegrálni. Ezt mi zenészek, stb. tehát nekünk a szívünk vérzik, és, és, és egyszerűen nem értjük, hogy nagyon helyesen mondta az előző betelefonáló, én többször voltam személyesen, tehát tényleg e, személyes tapasztalatból mondani, ez a woolheide a Berlin, Kelet-Berlin, tehát az NDK-s olyan, mint Csillebért, mm. egy ilyen úttörőpark, és ott van a Kindle -dűne. Ez egy ilyen, olyan, mint a csillebért kis színpad. Aha. Ott a Foo Fighters-től kezdve a Motorheadig, a Pearl át a világ legnagyobb zenekarai lépnek fel a mai napig minden nyáron teltházzal, között 10-12-13 ezer ember mindig tehát, hát azt meg tudták ők őrizni, egy kultikus helyet átvittek, sőt, még kultikusabbá tettek. Nem lehet kapni jegyet egyszer, egy koncertet, és egy óra múlva a sold out. Uh -huh. Tehát nem, nem lehet már kapni. Én szerencsére kétszer láttam ott a Foo Fighters, láttam a pörzsemet, és borzasztóan bosszant, és, és egyszerűen nem értjük, hogy ezt hogy nem lehetett megcsinálni a pecsával. Úgy, hogy én Vidéki, én miskolci, fiatalként én ennek nem is lehettem részese. Vannak olyan zenés barátaim, akik a Depes Mód Klubban ott szocializálódtak, és ők sírtak konkrétan, amikor vége volt a pecsának, és, és még az a szerencse is ért, illetve az a szomorú helyzet, hogy a legutolsó Depes záró bulin, Depes Mód Klubban én is részt vehettem. Uh -huh. Egyszerűen ezt, ezt ne, nem tudom. Tehát a mai napig mi ezt nem tudjuk, hogy hogy nem lehetett volna felújítani, megőrizni az a kinti, a szabadtéri színpad, ahol a kártot, a Dream Theater-t, tényleg nem tudom, egyszerűen felső, nem jut eszembe, annyi koncerten voltam ott, és egy olyan fantasztikus környezet, olyan, sound, azok is nagyon-nagyon imádták az összes zenekort, bármelyik interjú. Az biztos, hogy az F.U.S. Systemnek is ott volt az első koncertje, tehát a bemutatkozó Igen, koncertje hát nem az magyar, a szabadtéri színpontban. Igen, a magyarok, magyarokat nem, is, nem ismerem említeni, mert az természetes, tehát de, de az, hogy és pontosan a, a vásárok, a Star Wars klubok, akkor az űrhajós. Mm -hmm kiállítás, akkor ott tartották először, amin szintén részt vettünk, mint fellépők a Jimi Hendrix napot, ami világszerte volt, és a a akkor aznap a Pecsában is annak a napján volt, és számtátra egy kezdve a, nem tudom felszolni, milyen uh -huh. léptek ott fel és játszottak, és már akkor tudtuk, hogy ez sokáig nem, én még meccseket is néztem ott, volt VB közvetítés, nem is tudom, 2010-a, hiszem. Aha. Igen, akkor volt még utoljára, hogy nagyon-nagyon sok emlék, és nagyon-nagyon sajnáljuk, mindig most is a kiskutyát sétáltatjuk ott, és nézzük, még a cölöpöt megvannak, és, és így nem, tényleg nem értjük. Én azt sem tudom, hogy mi lesz ott, mert egyébként úgy látszik, hogy mintha ott semmi nem haladna egyébként alig ligetben. A projektről tudunk, és mondom maga, a kultúra, muzeológia lesz, magyar zeneháza, stb. Én abszolút ezeket támogatnám, de azt, hogy ebbe a pecsát, ezt a kultikus helyet, ahol az Iron Maiden, a vasfüggöny előtt először, nem tudom, 80, hát ezt nem tudom pontosan, de talán ők itt játszottak először, hogy ezt hogy nem lehetett volna megőrizni, ezt egy nem értem, és nem tudom, és érzik a szívünk, és nagyon sok emlék, és és nem, nem tudok, tehát tényleg bármikor oda elmegyünk, akkor minden, minden eszünkbe jut és ja, és megvan az utolsó pecsás, uh, műanyag, mert akkor már ilyeneket osztottak, ugye elő is veszem, Aztán volt egy ilyen ligetes, műanyag, fél literes, sörös, olsó, ilyen visszavárható, de én ezt elhoztam, és nagy szerencsémre, mert utána már nem volt semmi. Akkor játszottunk utoljára a szabadtéri színpadon, azt hiszem ilyen, hát... Nem tudom, hány éve, de az a lényeg, hogy megvan. Egészségedre. Persze, mindenki másnak is, és nem tudom, hogy sírjak-e, vagy nevességbe, én inkább sírok az a A nevetek, és boldogság, de amúgy ez szerintem ez egy végtelen szomorú. Egy ilyet renyészetnek hagyni. Köszönöm. Viszont... Most levan, -e le van, dózerol? Le, le, le, le, le, teljesen, nincs ott. Már várálat most kőhalom. még ezt már megírták régen. Igen. Akkor... Viszhal. Köszönöm szépen. Szia. 24, 963, 24 ezért jó az annó Budapest, mert hogy olyan emberek is rászállják magukat a telefonálásra, akik korábban eddig ezt nem tették, nincs is ennél jobb. Haló! Jó napot kívánok! Haló, jó, jó napot kívánok! Tétényi Pál vagyok! Üdvözlöm, Punks, Nedd Miklós vagyok. Csak nagyon röviden kapcsolódnék az előző Néhány olyan név, ami nekünk Isten volt még a, 70-es, 80-as években, és aztán ide jöttek, John Mayall játszott, uh -huh. akkor Jurája hip játszott, akkor Johnny Winter már vakon gitározott, és hát amit nem lehet elfelejteni, hát az Old Boysnak nak a koncertjei, amik fergeteges rock and bulik voltak, 90-es években, meg meg aztán még a 2000-es években, hát aztán már egyre oldabb olyszak lettek. Éppen ezt nem mertem megkérdezni ma reggel, amikor Dési Jánosra beszélgettünk arról, hogy mit tervezek ma az annóban, akkor mondta, hogy ők hétfőnként labzárta után át-átjöttek a redakcióból néhány szerkesztő és tördelővel Old Boys klubba, és azon gondolkoztam, hogy, hogy van-e még egyáltalán valahol Old Boys klub? Van, ő... még játszanak, meg vannak ilyen hajók, uh -huh. tehát ilyen, de hát ez már ilyen át, szóval a járókeretet már leteszik a, a, a hallgatóság, lerakja, hogy egy kicsit ott rázza magát, meg a mankókat be, betámasztják a sarokba, tehát hát sajnos már, már tragikus, tehát van egy van egy időszaka, után ez a zene az, az inkább paródia lesz, de hát viszont emlékezni jó rá, tehát szergeteges uh, alken bulik voltak a Szidorral még, szegény már meghalt, ha jól tudom, és, uh, és voltak szilveszteri koncertjei, tehát amikor uh, kőkeményen reggel 5 játszottak. A Pecsában? A Pecsában, volt uh -huh. Pecsában, szilveszter, ott volt szilveszter, azt egy vagy két alkalommal. Hajnalig játszottak, és talán egy, tényleg két rövid szünettel bírták végigcsinálni, este kilenctől körülbelül. Ez az kemény. A közönség pedig, ugye az asztalok, végigrakták asztalokkal, tehát uh -huh. ilyen fogyasztás volt, és, de hát nem sokáig ültek az emberek az asztaloknál, mert csatakos ingekkel táncolták végig. Hát le kellett, le kellett hát, mozogni a partit, persze. Hát le, lemozogták rendesen, és pergeteges bulik voltak. No, csak hogy az old boys, ne felejtsük. Nem, mert, nem, nem. Csak, hát szegények ugye mindig utánjátszó zenekarként mindig a másodvonalba kerültek, de, de nagyon sokra jó volt egyetemi klubokban. Köszönöm Egy szépen. Köszönöm. Ah, ahogy, Köszönöm. Olyan, mint a jó bor, az öregebb az mindig jobb belőle. Viszont hallása. Köszönöm, viszont hallás. 24, 30, 24 3, ez a klubrádió benne, az Annó Budapest, amely ma a Petrifi csarnok romjain szeregeti össze az önök emlékmorzsáit, hogy egyfajta képzavarral éljek. Halló! Halló, halló! Jó napot kívánok! Halló, üdvözlöm, István vagyok. Egy sajátságos történetet szeretnék elmesélni. Nem tudom, mikor volt, mert az évekkel én mindig bajban vagyok. Volt valamikor valami szivit koncert a Pecsában. Uh -huh. Ha között meg tudnám nézni, nem volna baj, mert legalább emlékeznék, hogy mikor volt. És én vásároltam annól egy... Sony videókamera lett egy nagyon jó félét, uh -huh. és azzal jártam, keltem a városba, és egyszer betévedtem a Pecsába is, a pont ott volt a szvitkoncert, koncertem, mondom, ez tök jó, majd én jó jól fel fogom venni. És még előtt a koncert, előtt mászkáltam, és csináltam vágóképeket, egy csomót, és mindenféle helyekre bekeveredtem, és e, én úgy gondolom, hogy a szvétnek még az öltözőjébe is bekeveredtem, de csak egy már láttam, hogy ez itt nem jó hely. Ugyanis e, is néztek rám, majd, majd e, kijöttem onnan, elkeveredtem ott a nézők között, és, e, és hát láttuk, hogy elkezdődjön a koncert, de nem kezdődött el nem kezdődött, csak nem kezdődött hosszú ideig nem kezdődött több mint fél órát, vagy talán többet is vártunk. És nem volt gond, egyszer csak egy őr egy, egy jó nagy darab ember megtalált, és uh, hátamon volt akkor a, a, a kamera, és azt mondta, állj, maga az, aki itt kamerázott? Mondom, igen, én Hát akkor azt azonnal el kell vegyük ezt a kamerát, és ezt most letépbe kell helyezni, és addig nem vehetjük elő még, mert addig nem jött elő a szvita. a, a, a, a, a a színpadra, Aha. a színpadra, igen, ameddig, ameddig engem ott le nem, le nem fogtak konkrétan, de, de persze nem bántott senki, meg semmi nem történt, le kellett adnom a Rivodába a kamerát, és az utolsó egy számot vehettem föl, tehát azt mondták, hogy azt az utolsó, és meg is van még ez a felvétel. Jö, hogy ennyire komolyan vették a, a, a kép- ennyire. és a hangfelvétel rögzítést? Aha. Igen. hát én akkor még ez nem kezdő voltam ebben a dologban, és nem is gondoltam, hogy ebből baj lehetem, mondom, magamnak csinálok egy kis emlékeztetőt erről, és hát így jártunk. Úgyhogy meg, megakadályoztam majdnem a Speed koncertet. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok hozzá. <laughs> Minden jó. Viszont hallása. Bocsánat. Köszönjük egy kicsit. 2407953, illetve 2406953. Az, ezek az Anno budapest elérhetőségei, amely ma a Petőfi csarnokra próbál emlékezni. Közben a kedves hallgató arra biztatott engemet, hogy nézzem már meg, hogy mikor játszott Magyarországon a, a Sweet, és be kell vallanom, hogy hogy így keresem, keresem, de még nem találtam meg, majd megkérem Kemény Danit, hogy hát ő úgyse csinál semmit se. Addig írja be azt, hogy Sweet Koncert Budapest 1900, hát videókamera kellett, hogy legyen, tehát akkor az olyan 1987-88-89, és hogy vajon játszott-e a Sweet a Menekülő Róka című szongot, amit hát az egy kicsek korában készült. Figyelj van hallgatónk, mert akkor fölvesszük, nincsen. Akkor be 24 04 vagy 24 093, amikor keresd meg léces a suite-től. A menekülő rókát, de az előbb, amikor kint voltam, és beszéltem a árva a szerkesztővel, akkor mondta, hogy, hogy, hogy van, haló. Jó napot kívánok, és Zset vagyok. Közítsunk a napot kívánok Klubrádió hallgató. Én a Hogó Karácsonyok és a Petőfi csarnok kapcsolatára szeretnék kitérni. De Legen, legendás karácsonyi koncertek. A, egy baráti párral, Ágival és Gyulával jártunk oda minden évben, és nem volt karácsony. Az én családom is elfogadta, hogyha a december 20, azt hiszem e vagy hatodika egy bizonyos napon volt, akkor az szent és mert irány a Petőfi csarnok és Hobókarácsony. Csak azért csodálkoztam el, mert hogy én is egy gyerekkoromban szerettem volna Hobókarácsonyra <gül> járni, de hogy az akkor még, ha jól emlékeztem, akkor a korvin moziban volt. Nem lézik el? Én, én oda még nem jártam, de uh -huh. a Petőfi Csarnokba igen. Egészen, egészen a, a, a legutolsó, nem tudom pontosan melyik évben volt. Tehát ez egy sorozat volt legutolsó alkalommal is ott voltam. És, és jó volt látni, hogy egész generációk. Tehát volt olyan család, ahol konkrétan ott volt a nagypapa, a középkorú fia, és, és egészen pici unoka is. Ez, hát a karácsony, akkor nyilván bent kellett, hogy legyen a koncert, hát nem szabadtéri persze, koncert persze, volt. Aha. Persze, persze. És a december hanyadikán? Szerintem december vagy 25-én, vagy 26-án. Aha, nyilván 24-én, szentestén minden zárva van. Akkor e, nem igen, aztán talán 25-én volt, ha jól emlékszem. Akkor ön a hobót gyakorlatilag majdnem minden felállásban látta. Hát, igen. <hét> igen. Tehát most... Nem, nem, nem, nem, nem. nem csak az életkoromon mosolygok itt. Igen. De, de nincs ezzel semmi baj, tehát minden, minden, de nagyon nagy élmény volt, nagyon nagy élmény volt, és, és hiányzik. És arra emlékszik, amikor a kint volt a hobó koncert és Allen Ginsberg följött a színpadra őrsi Istvánnal? Nem, nem, nem, nem. Mert ez ezt, szerintem olyan 88 lehetett. Nem, nem. Hát jó, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Kész csókon, viszonthallásra? Lészonthallásra. Szidor László. Szidor László él még, figyelmeztetett a szerkesztőm, és Szabó Balázs énekes halt meg, egy kicsit helyesbítve az imént elhangzottakat, nem a hobóhoz kapcsolódva, hanem egy egykorábbi telefonálóhoz. Tehát 2407-953-24093. tessék! 24 üdvözlöm. Jó napot kívánok. Barótyi Isztán vagyok, üdvözlöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a a Betüki Csarnokban a Depes Mód Club mellett a 2000-es évek elején még YouTube klub is működött egy pár alkalommal, de nyilván a YouTube volt, tehát nem volt ilyen átütőség elem, a Depes Módnak, de azért talán érdekes lehet, mert ugye soha nem gondoltam, hogy YouTube rajongóként egyszer ennek a rendszernek, vagy legalábbis az énekese ennek a rendszernek ellensége lesz. A YouTube, ugye 93-ban volt Budapesten, uh -huh. a Léftadionban, és azóta azért nem jöttek, mert nem volt akkor a értés hogy hogy, lejessen, hogy tudjanak játszani. Nyilván voltak Zágrában, Bécsben, stb. itt a környékünkön. De a, ugye pár nap ezelőtt megjelent a hír, hogy a, az egyik koncerten a Bónó megnevezi a magyar miniszterelnököt, mint az ördög timboráját, és azt gondolom, hogy amíg ez a rendszerek nálni szabad, azért nem fognak jönni, mert nem jöhetnek majd, nem lesz olyan e, vállalkozó, aki mondjuk elhozza őket Magyarországon. Elképzelhetőnek tartja, hogy... hogy nem, mert én úgy említ, nem tudom, hogy most Bono nevezte az ördögügyvédjének, vagy pajtásának a miniszterelnököt. Azt olvastam, hogy Roger Waters... A, nem, nem, ő, ő a, a Bono, tehát a YouTube ugye mindig is egy politikus, vagy politika igen. A, a érzékeny zenekar volt. Meg, meg az is, Aha. és uh, ugye az egyik daluknál egyébként egy elég egy jó dal, Aha. az akrobata című, egy egy egyes egy, egy, egy, egy, egy dal, egy, egy dal előtt, van egy intro, amikor, amikor ő Megfisztónak van öltözve, és, és a, hát a magyar mi elnök mellett mondjuk még a, a svéd, nem is tudom, ott a demokrata párt, vagy nem tudom pontosan mi a neve a pártnak, ugye ott is van egy szélső, vagy az egy bevándorlás ellenes párt, igen, igen, igen, és pedál. akkor őt is megnevezte, mint ahogy még az egyes talán Trumpot, de hát Aha. ugye korábban ugye az ira is megfenyegette a, a Youtube-t, mert ugye az, az, e, az erőszak ellen kampányoltak. Csak, csak érdekesikben vetettem föl, hogy milyen érdekes, hogy a Sunday <gül> bladi nem, Sunday -e. ít, nem vittem volna, hogy egy írkatolikus keresztény, azt most kvázi Magyarországon a jobb oldalában sárba pedig hát ugye ő nem 20 évvel ezelőtt lett liberálisból keresztény, hanem mindig is írkatolikus volt. Egy mondatot mondjon el, E, nagyon kevés időnk van, mert Bolgár György már a színpadon e, hogy mi történt egy YouTube klubban? Azt sem tudom egyébként, hogy módban ja, mi történt, videó, hogy videókat veszítettünk, rádió, a, vagy különböző interjúkat uh -huh. fordítottunk, a, elhozták a, a különböző a rajongók, a csecsebecsejéket, mindenki megnézte a másikét, hogy mit, mit tud beszerezni a Jugoszláviából a fiatal ja, annak idején, és a többi, szóval. Értem, De? akkor most már tudom. Köszönöm szépen. <laughs> Viszont A mai műsor létrehozásában segítségemre volt Kemény Dani, Dani a Sweet zenekar Az nem a Sweet and Tears Hanem a Sweet Csak az édes és a menekülő róka És szerelmére már tényleg Most kimegyünk és könnyű Egy továbbképzés lesz az elkezdkezendő egy órában mások elkezelni kezelni a mikrofonokat Illetve a gombokat Bolgár György műsor alatt és Kismáriának köszönöm szépen, hogy segítségemre volt, illetve általában Brigitte a szerkesztőnek is, és a hallgatóknak és a megtisztelő figyelmet ma az anno Budapestben a Petőfi csarnokot idéztük meg. Egy hét múlva ismét találkozunk további jó rádiózást a Viszonthallásra. közlemény következik. Tehát amit elém tett a Dani eh, papírt, arra az volt ráézva, hogy sweat and tears. De a zenekar neve az blood, sweat and tears, vér, verejték és könnyek Churchill-től idézve, eh, és a sweet pedig az teljesen más, tehát az, az, az, az Sweat, az meg sweet. Ennyi.